Və sonradır, qoyunu yıxacam ki, misələ, mən oradan su isəlməsinlər. Əgər bunu etməsəm deyir, hətta ölsəm də deyir, mən bunu eləyəcəm. Həmin müşrikən deyir. Və deyir, o gəlir, qoyuya yaxınlaşında həmzə çıxır onun qabağına. Həmzə onun qabağına çıxır, görür ki, o həmzənin üstünə gələndə həmzə qıncına onu vurur. Həmin o müşrikə vurur, deyir, ayağının yarısı kəsilir. Ayağının yarısı ilə vurub kəsil. Yeri yıxılan sonra həmin adam ayağı kəsir, yeri yıxılır, başlayır, sürünə sürünə havuza tərəf gedməyə. Çünki o and içmişdir. And içmişdir ki, bəs mən gəndəcəm hovuzdan su içəcəm və hovuzu dağıtacaq. Və o andın, yəni andı yerinə yetirmək üçün, yəni inatçalıqa ki, mən hovuca qədər gedməliyəm. Və deyir, həmzi onun axısını gedir və, yəni, hovuzun yanında həmin o müşrikəyi öldürür, gəndə havuzdan da su içməsin. Sonra müsləmanlar, yəni artıq qoşunlar dayanmışdır, Peyğməsəm artıq müsləmanları cəhqədə düzmüşdür. Qureyş üç nəfəri çıxardır, Qureyş üç nəfəri çıxardır, həmin üç nəfər, bəyələ dediyimiz kimi Otvat ibn-i və onun qardaşı Şeybə, yəni Şeybə ibn-i və Otvənin oğlu Əl-Valid ibn-i Bu üç nəfər çıxırlar qabağa, çıxırlar qabağa və deyirlər ki, müsləmanlara siz də öz adamlarınızı çıxardın. Üç nəfər çıxardır, onların döyüşək. Və Peygamber s.s. bu tərəfdə, tərəfdə üç nəfər çıxardır, onlar üçün də Mədinəli olurlar. Mədinədən üç nəfər çıxardır, onlar Avf yəni, Avf adlı və Muavvaz ibn al-Həris Avf ibn al-Həris və Muavvaz ibn al-Həris və həmçin Abdullah ibn al-Rəvahə Abdullah ibn al-Rəvahə adlı üç nəfər sahabəni çıxardır. Məkkələr bunu görəndə müşriklər ki, Biz sizlə döyüşmürük, hənsarlarla deyir ki, həmin o müşriklər, biz sizlə döyüşmürük. Bizə öz adamlarımızı çıxardın, yəni Məkkədən gələnlərdən çıxardın, onlardan döyüşdək. Və onlar dələ qaydırlar, sonra Peyomber s. a.s. üç nəfər çıxardır, Obeyda ibnül Haris, Həmzə və Ali, Həmzə, Ali, bir də Obeyda ibnül Haris adlı üç nəfər çıxırlar həmin müşriklərə qarşı döyüşməyə. Həmzə, Obeyda ibnül Haris, Həmzə, Otbet ibn-i Rabbiyə ilə Həmza döyüşür. Ubeydə ilə Valid döyüşür. Ali ilə də Şəybə döyüşür. Şəybə ibn-i ilə Ali döyüşür. Ubeydə ilə Valid e, ibn-i Otbe döyüşür. Yəni üç sefer, hələ üç seferə qarşı döyüşür. Həmza öz, yəni, yəni, həmkən öldürür. Yəni Otbeti öldürür Həmza. Və həmçinin Ali də Şəybəni öldürür. Sonra Hərizə ilə Əli gəlirlər Ubaydə kömək eləsinlər valide öldürməyə. Yəni Ubaydə valide vuranda, yəni valide öldürəndə valide əlindəki bıçaqla yəni həmin sahabının ayağına vurur. Yəni onu, onu da yaralayır. Və bu yəni mübarizədə döyüşən qovran 3 dəfə döyüşəndə müsəlmanlar qalıb gəlirlər. Bu müsəlmanlar qalıb gəlirlər. Və Allah tala, yəni bu da, yəni Qur'an kərimdə, bəzi aylarda xəbər verib. Və sonra Peyğmət səsəm Əli ibnə bir talab edir ki, mənə bir ovuş torpaq ver. Mənə bir ovuş torpaq ver. Əli Peyğmət səsəmə torpaqı verir və Peyğmət səsəmə həmin torpağı götürür müşriklər tərəfə atır. Yəni orucundan torpağı müşriklərin üzərində atır, yəni qoşun araldadır. Peyğmət səsəm araldan atır və Ravaddi deyir ki Elə bir adam olmur ki, onun gözün torpaq düşməsin, həmin peymasın aqtığı torpaqdan. Və bu vaxt Allah-ı Tələ ayəni nazilədir, yəni, Ənfat Suresindən ayəni nazilədir, 17-ci ayəni. Allah-ı Tələ bu ayədə buyur ki, sən o torpağa atanda onu sən atmadın. Yəni, həqiqətdə onu sən atmadın. Onu həqiqətən Allah attı. Sən, sadəcə sən götürdün torpağa ayağını yəni, səhv oldun atmağa. Lakin Allahdana onu attı. Yəni, Allahdana elələdi ki, həmin torpağa, bir oğuş torpağa, oradan bütün döyüşçülərin gözünü dökülsün. Ki, yəni, həm düşmən neynəsin? Gözlərinə yəni, oğuşturmağa başlasın ki, döyüşdən yayınsınlar. Və bu da Allahdana Piyavamasını verdiyi möcüzələrdən biriydi. Və həmsinin bu döyüşdə əvvəl dediyimiz kimi, məliklər də işlək edirlər. Bədr döyüşündə. Mələklər də iştirak edirdilər. Alatar, yəni, bir ayədə götürdüyümüz kimi Alatara Qur'an kərimi buyurur ki, Alatar sizin duanızı qabül etdi və sizə min nəfər mələk göndərdi. Kömək kimi sizə min nəfər mələk göndərdi. Və müsəlmanlar bu döyüşə həqiqətən böyük ruh yüksərinə gəlmişlər. Yəni, döyüş meydana gələndə, Həqiqətən ki, güclü imanla döyüşürdülər və bilidirlər ki, bunun yəni, müqabilə cənnətdir. Onu ilə hamı istəyir ki, cənnəti girsin. Və müşriklər qarşı çox şiddətli idilər. Və onlar deyil, müşriklərin başlarını bir-biri üzürdürlər, müsəlmanlar. Yəni, yəni ürəklə, o cür, hiddətlə döyüşürdülər. Qalata da onlara məhzəri kömək öndərir. Məhzəri kömək öndərir və onlar da bu döyüşləri müsəlmanlara kömək edirdilər. Zəravəhtanın bizə gələn kimi samanlardan biri bir müşükün düşür. Bir müşükün arxasına düşür ki, onu tutsun və öldürsün. Bu vaxta deyir, başının üzərindən qamçı səəsidir. Qamçı bilirsiniz də, at sürəndə o istədilər ha, o. Qamçı səsdir. Və atı sürəndə deyir ki, "Aqdem Heyzum." Heyzum adında bir atı çağırır və deyir ki, "Ey Heyzum, Heyzum." Bəs getdi, həmin çatdı tez o və həyzum da rabatdədə deyir ki, o Cebrail ə.sələmin mindiyi attı, həmin döyüşdə, pədr döyüşünə istifadə edir, attı və de, bu vaxtda həmin sahabi baxır müşrikə, görür ki, müşrik on qabağında uzanıb artıq yerə. Yəni bu arxaya baxır ki, və kimdir bunu səs deyən, üzrün belə çörəndə görür ki, müşrik uzanıb yerə, artıq müşrik yerdədir və gəlib gör ki, həmin müşrikin üzü, Yəni, dağım-dağım olub. Yəni, həmin qamçının zərbəsindən dağım-dağım olub və bunu görən sahabi gəlir Peyvvəm yanma və Peyvvəm olanları danışır və Peyvvəm deyir ki, Bəli, sən düz deyirsən. Yəni, səni yəni, dediyin xəbər düzdür. Böyledir, bu, Allah'tan 3 üçüncü səmadan göndərdiyi köməkdir. Allah'tan 3 üçüncü səmadan göndərdiyi köməkdir. Yəni, üçüncü səmanın məlikləri, yəni, bunu edirlər. Və İmam Əhməd rəvaq edir bir hədisdə deyir ki, ənsarlardan bir nəfər, yəni alçaq boylu, yəni qısa boylu bir nəfər Abbası gətirir. Abbası əsr tutub, Peyğambasını yanına gətirir. Yəni, Peyğambasını əmisin. Peyğambarı yanına gətirir və bu vaxt Abbas deyir ki, Ya Rasulallah, Allaha and olsun ki, bu mənə əsr götürməyib. Bu mənə əsr götürməyib. Mənidir başqa bir adam. Başqa bir kişi idi. O deyir bu burada olan cəmaatin, ya yəni bu döyüşün döyüşçülərinin arasında ən gözəli idi. ən gözəli idi və deyir onun atı da çox gözəl idi. Çox qeyri-adi gözəl bir atı var idi, lakin mən o adamı görmürəm qoşun arasında. Mən o adam əsə götürüb. Bu yox. Və Ənsarı deyir ki, həmin o, yəni Ənsarı Abbası gətirən adamdır, səhabi deyir ki, "Diqqət olsa mən bunu əsə götürmüşəm. Deyir ki, bunu mən əsə götürmüşəm. Abbası Peyabas əmdir ki, sakit dur, fəqat Allahu Teala bir mələkin kərim Allah-u Teala yəni, sənə bir mələk göndərir ki, ona kömək eləsin sənə əsir onu, onu tutmağa. Yəni, Allah-u onun mələk onu tutub əsir götürüb və Abbas da bu, həmin o yəni, insan şəkilini gələn mələk görüb. Onun üçün Abbas andıb ki, məni başqa da məsir götürüb. Çünki Abbas həm özü böyüyü idi, canlı cəsədd idi, həm də şiddətli sesi vaydı Abbasın. Onlar yani Abbas Peygəmbərəm yəni, bu balacığı məni əsin bir adam, yani hündür boylu, canlı bir nəfər məni əsin götürüb. yani yəni, onun yani çadırda oturur və orada duaydandan sonra özü də çıxır, həmin yani e, yəni, açaydan deyilmir, Peygəmbər döyüşə girməyib. Lakin rivayetlərin mənasına görə bəzi alimlər deyiblər ki, Peygəmbər bu döyüşdə Yəni, döyüşməyib özü, oturub yalnız Allaha dua edib. Lakin, həqiqətdə elədir ki, Peyğəqəmətlər bu döyüşdə döyüşüb. Bədiyə döyüşündə Peyğəqəmətlərləm Açıqadın özü bu döyüşdə işlək edib. Və həmçinin Allah-ı Allah bu döyüşdə müəminlərə, bəzi müəminlərə yəni kəramətlər verib. Bəzi müəminlərə Allah-ı bu döyüşdə kəramətlər verib. Məsələn, belə kəramətlərdən, yəni kəramət, Yəni, möcüzə peyğəmbərləri verilir. Möcüzə peyğəmbərləri verilir, kəramət isə yəni, Allahın sevdiyi bəndələrə verilir, kəramət. Yəni, o da, yəni, hindi kimi kəramət yox, axam sevdi, mən peyğəmbərəm və ya falsiyam, bəyə nəyəm? Yəni, onlar kəramət deyil, onlar şeytanın kəramətlərdir. Yəni, Allah Allahın verdiyi kəramət, yəni, verdiyi, yəni, insana verdiyi bir, qeyr bir şey, yalnız möminlər olur. Yəni, o insan ki, həqiqətən ixilasçıdır, ömür boyu Allaha ibadə edib, yəni yalan danışmayıb, uğurluq edəməyən bu cür insanlər verilir kəramət. Lakin 30-30-30 zina edir, sonra bir əvdə ev, evdə yatır, qaranlıq bir otaqda, sonra çıxır, ki, bəs mənə Allahdan vergi verilir. Aydın deyir, yəni bu cür adamlara heç vaxt vergi verilmir. Yəni həmin döyüşdə, Bədr döyüşündə kəramət verilən sahabələrdən Uqqayşı ibn Muhsan adlı bir sahabə idi. Əmi sahabə, bədir döyüşünə qılıncı ilə döyüşürdür. Və döyüşəndə qılıncı əlində qalır, qılıncı, əlindəki qılıncı sınır. Bu axtı Peyğəmət Sələm yanına gəlir və Peyğəmət ona bir qılıncı verir. Peyğəmət Sələmə. E, qılıncı ve ona ağacdan bir kötü verir. Yəni, bir ağacdan yəni, bir qalın bir budaq verir. Və deyil ki, yəni, bununla döyüş, heç olmaz, bununla döyüş. Bu axtı, Okas edilməksən, yəni, həmin ki, şey, əlini götürür və furadanda görür ki, həmin o taxta, əlində ən gözəl bir qılıncı dönür. Ən gözəl bir qılıncdır, həmin əlindəki taxta. Və deyir, həmin qılıncı okas edilməksən, həmin döyüşdə istifadə edir ta şəhid oluna qədər. Və həmin yəni, sahibi okas edilməksən, yeməmə döyüşündə, yəni mürtədlərə qarşı Abəkirin vaxtında, İslam'dan çıxmış insanlara qarşı olan döyüşdə həmin sahibi o döyüşdə qədər onu istifadə edir, həmin qılıncı. Və həmin döyüşdə də şəhid olur və həmin o qarşı o Peyğmətləm deyir ki, 70.000 nəfər cənnətə sualsız gelətiklər. Bu haqda yəni, o qarşı döyülməksən, deyir ki, hələsə Allah talayı dua ki, məni onlardan etsin. Peyğmətləm deyir ki, sən onlardansan. Və bu vaxtın səhabələ həmsə buna işləndə deyir ki, "Axı dey mən də, məncə, hamı başa düşməyə. Bu vasp görməsən ki, artıq Ukaş sizə hamınızı, yəni qabaqlayıb. Yə, həmin o səhabədir, Ukaş edilməsən. Bu döyüşdə ən böyük kafirlər, müşriklər həlak olurlar. Bunlardan Əbu Cəhəl. Əbu Cəhəl ansə ki, Peyğəmbərə sallama, yəni ömrü boyu Peyğəmbərə qarşı düşmənçilik -Sələm, olandan sonra Peyğəmbərin qarşısını düşməkçilik edirdi. Abdurrahman ibn-i Ofatı sahabeyi, radiyallahu deyir ki, məndir, həmin döyüş günü cərgildə dyanmışdım. Və deyir, sağ tərəfindən və sol tərəfindən iki nəfər cəbal oğlan dyanmışdı, az yaxşıydılar. Və deyir, mən elə bir ki, mən bulayı əvvəzdən görməmişdim, yəni mən bulayı xatırlamırdım. Onlardan biri mən deyir ki, ey əmi, yəni Abdurrahman ibn-i Ofatı olur, deyirlər ki, ey əmi, Mən Əbu Cəhəli göstər. Həmin cavan oğlan sağ tərəfində duran cavan oğlana deyir ki, e, "Əmi, mən Əbu Cəhəli göstər." Məndə ki, "Ey qardaş oğlu, qardaş nəyinsən? Yəni Əbu Cəhəli. Yəni deyir ki, mən eşitmişəm ki, o peyğəmbəramı söyürdü. Eşitmişəm ki, o deyil, ki, nəfsimdə olanı and ki, mən əgər onu görsəm Yəni onun başını üzəcəm. Ya o öləcək, və ya mən öləcəm. Yəni onun üzərinə gedib onu mən yenilqət yəni, edirəm. Və dərmə buna təcrübələndim. Səad Əbdurəhman məxfud idi. Şey mən bu canın olanın, yəni bu acızlı bir canın çünə təcrübəmdir. Sonradır o bırsı dərmə yan tərəfimə mənə, yəni, əl vurdu mənə, şey ki, işarə verdi. Və həmin sözü mənə dedi. O sol tərəfində olan da mənə dedi ki, mənə bu göstər." Və həmin hadisəni həmin ki, yəni cavar olanda onu deyir. Yəni ki, ikisi də bucaq öldürmək istəyirlər.